Довелося посадити її саме на цю лавку, нехай уже. А потім було вже не до неї. Поруч зі мною шобовснуло Олегове тіло, таке ж розпашіли, як і всі інші тіла у місті, огорнутому вогненним простирадлом. «Вибач, що змусив тебе йти по такій спеці», – сказав він. «Але справа важлива, дуже важлива і перспективна». Навіть більше вона твоя. Я це відчуваю усіма тельбухами. Він важко дихав, і я подумала, що у порівнянні з ним виглядаю вдвічі молодшою, хоча ми й однолітки. Олег нещодавно отримав посаду генерального директора одного з телеканалів і прагнув доленосних змін. Те, що він згадав про мене, було приємно, їй зворушливо. Та, на жаль, зовсім для мене не перспективно. Бо я давно міркувала про те, щоб піти з професії. Піти в нікуди, повністю змінивши фах. Для мене потрапляння у десятку кращих політичних оглядачів країни було суцільною випадковістю. Навіть відчувала деяку провину перед колегами, які, можливо, більше заслуговували на таку славу. Чи більше її прагнули? Чи більше мріяли саме про таку кар'єру? Я ж про неї ніколи не мріяла. Але кілька років тому у виданні, куди я влаштувалася, вільне місце було лише у відділі політики. От і довелося робити не те, що хочеш, а те, за що платять. Зрештою, як не дивно, у мене почала виходити досить пристойна аналітика. Настільки пристойна, що під час різних політичних катаклізмів чи виборів я отримувала досить красномовні пропозиції про співпрацю від різного роду бонз. Але не приймала жодної. Років через десять удячні читачі почали упізнавати мене на вулицях, наче якого-небудь депутата, ставлячи ледь не месіанські запитання про подальшу долю країни. Часом це здавалось мені кумедним, часом дратувало і страшенно втомлювало. Тому я розмірковувала про кардинальні зміни. І якісь ділові перспективні пропозиції колишнього однокурсника, якою б чудовою людиною він не був, не змусили мене бігти до нього, задерше на радощах хвіст. Я слухала Олешка у напіввуха зберігаючи на обличчі привітну посмішку, котра, зрештою, змінилась на знущально-саркастичну. Одне слово. Олежик пропонував мені вести популярне ток-шоу із сильними світу цього. Перспектива дійсно була цікавою. Гостями студії будуть відомі діячі світового рівня. Кажучи, світового – Олежик гордовито і хитро посміхався. І у цій посмісті я вбачала істину, а не пусто порожню, побрехеньку новітнього Остапа Бендера. Олежик був людиною слова й діла. «У тебе буде повна свобода дій», – говорив він. «Будеш зіштовхувати їх, як більярдні кулі. На цьому місці всі, включно з інвесторами, бачать лише тебе». І ось тут моя привітна посмішка змінилась на саркастично. «Пацан, ти жартуєш?» Процідила я зі своєю звичною інтонацією, де була повна і незворотна байдужість. Треба було б сплюнути собі під ноги, як це робили в інституті, незважаючи на вроджену чемність і стареньку даму, що тихо куняла на іншому кінці нашої лавки». Олежик спохмурнів і ніякого прокашлявся. «Не жартую», – серйозно сказав він. «Я все розумію. Не вважай мене нетактовним». Тут варто зробити деяке пояснення. Пояснення, котре розставить на майбутнє усі крапки над «і». Отже, моя фраза, якщо записати її на папері, пролунала так – P пацан ти ти ж, ж жартуєш